спаги – кіно армії Султанської Туреччини, тавалга – чагарникова рослина, фальконет – козацька дрібнокаліберна гармата, фільварок – у феодальній Польщі комплекс земельних угідь, на яких феодал-поміщик вів власне господарство, хан Ногай – хан Золотої Орди, засновник – ногайської орди. Хотин, Корсунь і Пелява. У битві під Хотином 1621 рік козаки гетьмана Петра Сагайдачного разом із польським військом розбили 300-тисячне турецьке військо у битві під Корсунем та Пелявцями 1648 рік Богдан Хмельницький розгромив польське військо. Чекан Ручна зброя, що являє собою загострений молот із довгим держаком, те саме, що келеб. Яків Остряниця, рік народження невідомий, помер у 1641 році. Козацький гетьман, провідник антипольського повстання 1638 року. Зазнавши поразки під жовнином відступив із частиною козаків на Слобожанщину, де невдовзі помер. Яничар у султанській Туреччині – солдат регулярної піхоти, створеної в 14 столітті з військовополонених, а також із християн, навернених у мусульманство. Кінець озвученої книги